de Catalunya És que m'encanta. Està molt bo, però és una mica macarra, no? Així dóna morbo. És mm. com tracta les ties. És que esperes un tio que no raona. Passo, a mi mola quan un tio enraona. Però si li he comprat un mòbil per tornar la controlada tot el dia, i a més no paro de trucar-la, si m'ho fes a mi m'agobiaria. És veritat, t'hauries de relaxar una mica, i en lloc de posar-te gelós, raona, Clar, tio, en raonar. Llevar-se cada dia amb una nova notícia sobre violència contra les dones és molt dur. Em fa vergonyir de ser home. En comptes d'atacar, s'ha d'enraonar. Talla amb els mals rotllos. Raona. Enraona. Generalitat de Catalunya. canyera, creativa, i a més m'encanten a la meva, guai, no? Doncs em diuen que amb això no trobaré mai nòvio i si la cosa va d'aquest pal, estimo més quedar-me sola tota la vida. Jo que et pau no li diré més la paraula. Jo sabies que era un masclista de merda, el que no entenc és per Ja, però jo no em imaginava que podria fer una cosa sense una tia. És que no en raona. I a part si aquest dia amb una nova notícia sobre violència contra les dones és molt dur. Em fa vergonyir de ser home. En comptes d'atacar, s'ha d'enraonar. Talla amb els mals rotllos, raona, en raona. Generalitat de Catalunya